سدری و یسلی امری وحل العقده من لسانی يفقه قولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت سلسله کی د علیہ السلام, السلام شجره نسب او د اووی او ابا واجد او پای کی اخری شخصیت د نبی علیہ السلام نیکه عبدالمطلب دغه احوال ویل شو او د نبی علیہ السلام د پیدائش نمخه دغه پتور کی او دغه فسرداره کی چې کوم باز غټ غټ واقعیات شوی دا غیم تذکرہ شوی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش او ولادت طرف درځو دا عبدالمطلب صاحب لَس تقریبا زامنو پای کیو عبد الله صاحب چې نبی علیہ السلام والد محترم دی او دا متعلق دا خبره تیر شوې و چې عبدالمطلب په زامنو کې د یو زید قربانې نظر منل بیچکل پرکو نو پر انداز ہے کی دا عبد الله صاحب بمرا خطر او هغه واقعات تفصیل ویله واخر دا چې عبد الله صاحب په پیتی سره بچ د سلوخانو قربانی فیدیه پېښ کړو پاګي سره عبد الله صاحب بدشو دا په بدل کې دا قربانی او فیدیه ور کړشه کله چې عبدالمطلب د نظرود په دین فارغ شو او عبدالله سیب ده زبه نا بچو نو یقینا بیا دواده خیال را لید چه دیزوی لو سواده پولگواری نو عبدالمطلب ده خپل دیزوی عبدالله سیب دپار دواده ده دی قریش و یو خاندان یو قبیله لی بنو زفرا ورتوید با بنو زهرا باږي کې چې کې دا د قريش یو نهایته ممتاز خاندان او قبیله و باږي کې یو سړی د وهب بنه عبد مناف دغلول چراغي نوو امينه اراتي خپل زیله د اغي د کول وکړه دا امنا بیبی د قریشو په خاندان کې ډېر امتیازي شان لري او د دې د پلاړو وهب دنه عبد مناف دا تقریبا پناسبو سلسله کې برا پسلورم نکته تقریبا د عبد او د امنی رشتہ یوځي کی په تاریخ چې موږ ته ویلې و د نبی له سلام نو دایده والدنم عبد الله داغي د پلارم عبدالمطالب داغد پلارم هاشم عبد مناف داغد پلارم قصي او داغد پلارم كيلاب نو په دې كيلاب کې دا یو شي د دې یو مشترک نکره د نبی له سلام د والدين سلسله صدرنګ مخکې ویلې آمنا بنت وحب بنت عبد مناط بنت زفراء بنت کل کلاب پتی کلاب کیوشی گویا کی داد دی عبدالله صاحب داسی تربول اغنتی کی براکنه دترو اولاد شان کی راجی دا آمنا بی بی داد دی پلار وحب دی او داد دتر نمو وحیب وہ حبنے عبد مناف ندا اصل او سید ترکر ترکراو نو عبدالمطلب وہ ہے فسلاد اگر تیوی چیتا امینہ د خپل ورې ردی د سمہ زی عبداللہ تفنکارا هغه خبر منظور کړه فور سرا عبداللہ سے عبدالمطلب سے ویو بل کارو رویرے کیز وی لو کړه او دته وہ ہے لوروا حالا حالا اګه سان لته یعنی د ترولو نشوي حنا واهب وهه برونی د یو لره د واهب لره امنه ذی لو قرب او د وهب لور حالی ځان لاوګا زکار بډې رزق کول اوسم کړي لري په دې طریقې د دلاونو کې کا پيو مجلس کوشه بیا د دې حالانا حمزه رضی الله تعالی عنہ په اړه او د نبی علیہ السلام ثور صفیا هم د دې حالانا پیدا په دې دیبار سره حمزه جلالان هو د نبی علیہ السلام ام ترکی قوم گویا کې داسې د ثور صفی پرې دیواله دغه چې د نبی علیہ السلام او را او د حمزه جلان هو مور حالا د ترلو نه مدرا ستر رونده شو بارحال دی طریقې سره د عبد الله صاحب شو خدا غه زماني دستور بداو د عربو چې نکابو شونه یو درې سلو ور وظيبه د ظلم خه وکرو سرکار عبد الله سيد د سمت مطابق درې وظیفه دي دی واپس کو ترغلی امينه بیبی په دې قریشو کې دایي مطالق سیرت نگار کیږي شدېر مه شرافت عزت و جاحت عفت و اسمت و علا خضر بلکه اغاق که بدیتا سیدت النساء قریش ویلکیر دو قریش و پخضو کی دیره نویه سردار و مشرخ و دو دیر و لی خزیلت و دو دیر و لی مقام و علا خضر نکا او د دو نکا او دو آدن آباد سوخ عبداللہ سیب تجارت په غرز وان شام تراؤ زکت مکی خلق کار روزگار تجارت و تجارتو نو دمو تجارت پنیت شام ته کل شام ته چکل لاړو کا تل کل واپس کیلا نو پلا روان دی د عبد الله سی بیمار نو د مکی ته دراتلو پځه او مدینه کی اشاره شو مدینه ته د ما ماخلو کلر تاسو کو خیالي د عبدالمطلب مور دینی وکه هاشم مدینه کی نکا کړو سلمہ نومي خدی سره او بیاغتل او شاموکا التا بیاغا پاسو نو دا غینا دا عبدالمطلب پیدا شئر نو دا مدینہ او دا, دا خلقو سیدل بنی نجار بنی نجار نمجن مویسا رخواید دا, دا بنی نجار د عبدالمطلب سید نمور کورانیت نو عبداللہ سید دا پار دا نیا نیکو کور دے نو دے نیا نیکو ما ماخیلو چېرته بيمارم ځکه خشم لري او مکه ته تګ کافيله نه یې د شام لارو په مدینه باندې و مکه ته عبارت لري د هغه ته ارشاد شو یومیا شوې شوی بیمارو او بیا ال <سؤال> تلفات کافله چې واپس رااله مکیتا عبدالمطلب څخه په پوسو چې څنګه قافله رااله عبد الله پکی نشته قافلې اغا من سراو او بيمارو نو مدینه کې ارشاد عبدالمطلب څخه خپل زوی حارث تمشرځو اتهیشا بازار څخه د روړ تپوسو کله چې حارث مدینه ترور رسید حالت معلوم کړ نو د عبد الله وفات شو او هغه لته مدینه کې دفن کړي شو نو حارث واپس راغله او بل خبر وروړ چې عبد الله وفات شو او الته دفن شوې په ریبان دي عبدالمطلب او دغه خلاندان ته یقینن ډېر لوی غم وشه مور شه ده تر دې چې امینہ هم ډېره یقیناً قدی بانده در مندشو ده هم دیر سا عشعار انگویدی ده سیرت و تاریخ کتابون را نکل کلیدی البته عمر ده عبدالله سی از تر رکیم سمرا عمرو نو دادا چه دیوی ده نبی علیہ السلام ده ولادت و پیدایشنا دومی آشتے مخ وفات چه دومی بعد نبی علیہ السلام پیدایش دو برکی او سی خول ندین ایلاو نورا قوالم بکشتا بازو بیگی د د پلار د وفات په وقید نبی عليه السلام عمر چاويري عمر دومياشه ني دي دا پلار په 22 پہرشه چاويري لس چا اتلس تر 28 چې سي چې نبی عليه السلام د پلار نا دومياشه فات پہلا شه چې کله وفات شو نبی سلام د دا سی قول مطابق دومی آشتے بات پیدا شو موری جمدیدو بلار وفاتو دا پیداش نمخ کی نو دا عبداللہ سید ترکا او میراس کے سباتی شو پینزو خانو اوی دا عبداللہ سید یوسو چیلے گڑی او یو وین سو دا عبداللہ سید چاگید تا ام ایمن ویلی نو میں برکا دا برکا دا ام ایمن دا چې صحابی روی او نبی عليه السلام او کړه او بیا نبی عليه السلام لکوین زمدا خپل او پات شوه د دین لور او دا هغه اوه ایمن دا چې بیا نبی عليه السلام خپل متبنا غلام زید دا کام وار کڑے دا. او کلام زړه په نیکام ورکړی او د دین بو سامرځه لا پیدا شوه دا اوه دا ایمن داوت د دا خپل دا او پات او نبی عليه السلام به هل بری طریقه عبد الله سیف وفات شو دغه میراث او ترکه نبی علی السلام ته پاتشوا او نبی علی السلام داغنا دعا میاش پیدائش ول نبی علی السلام دا, دا پیدائش تاریخ نو تاریخ پیدائش باره کې ډیرو اختلاف رسیره او تاریخ کتابونو کې کال کې اختلاف ده میاش کې اختلاف ده پتاریخ کې اختلاف ده. صرف یو شی متفقونه لري چې اگر ورځ ده پیر د پیر د arawه نبی له سلام د پیدائش متعلق اتفاقی خبره چې نبی له سلام د پیر په ورځ پیدا ده. او عباس رضی الله عنه عباس رجلانونه نقل دي چې نبی له سلام پیدا د پیر په او د پیر په وفاتن وفات هم ده یوم پیدائش پیر د ګل ورځ او یوم وفات هم د عبد الله عباس زنه روایت مطابق د پیر ورځ دیو جنا حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام د پیر پورز روزه جن پیر پورز روزه د اوسن مستحبه پیر پورز به روزي او بیا به وزه د پیر پورز روزه ني سم زکا يومن ولت فيه فدي برز پیداين او دارن وبعث فيه په دقه پیر پورز باندې زه پیغمبر شوهم او بیا فاطمه نبی علیہ السلام د پیر پورز پیرائش د پیروز پیغمبري ميلويدن د پیر کورز وفات بیا د پیر کورز دیو جن اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کوڑا جل عالم د پیر کورز مرګ راو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدا د هغه پیغمبر سر محبت او مسلمانانو د لپاره بهتر روز د مرګ هغه جنراتو جمعه حدیث کی راجی بخاری شریف چې کم سره جمعرات ذمہبان جمع د وفات شو پرشر چې ایمان وقیله صحیح د کو نور ګناګاري کم زوري من د انذاب قبر و پيني برحال خو په شرط دي چې مؤمنه اوس کې وکافره ور و شنو ته خبره و دا مشرک ور شنو دا غا بارکې دا خبره نه خبر خبره ما دا کوله چې ربي او رزق اتفاقی ده چې د پیر وځ د کال بارکې اختلاف چې دا کم کال لې دیوچنا د نبی علی سلام د پیدائش د کال اختلاف کلا سیرت نگار او چې د نبی علی السلام ایښی سره تاریخ ویلې نو څوک یې 570 څوک یې 71 څوک یې 69 د ایتلاف په وجې نه جوړ خو بهال دګ هم صحیح دی چې نبی علی السلام په واقع کې د سیل پکا پیرا د ایتفاقي خبر په کم کال باندې د سیل واقع شروع کنابر هوا بس په کال پیدا دی دا اتفاقي کو دا آغهینا پچاس یا پچپن راز بعد نبی علیہ السلام پیدا شویدی پچاس رازی یا پچپن تلی اختلاف آلمہ سوحیلی دیو سیرت نگار دے روز الانف دا آغه کی دا دا دا دا سیرت ابن حشام شرح دے کی او ابن کسیر کموشی دا, دا تفسیر ابن کسیر وعلان دا, دا سیرت ام دا سیرت النبی دا ایت با انکسیر اگیر آئے دادا چد پچاس راز بعد نبی علیہ السلام پ خودی دے 50 وے ترجیح ورکړل دغره چاور کې د عامی فیل نا ولادت مخکمه hodle so کوئی دو نا کاله مخکې پیدا شوه دو نا کاله لیکن د تمام بان دے رت پڑے دے تردید اقوال باندې علما قاستلانی رد کړل تر دې د اقوال کمزوري صحیح ولاره چې د عامی فیل پکال پیدا دے دا نه 55 و لسې با بلہ د امي فيل تایید د دې خبري جاني فيل کې پیداله د دې تایید دې باندې واسوځل لورالن هو روایت چې سعید ابن جبیر نقل کړي راځي چې اوي نبی علیہ السلام ولادت په امي فيل باندې شوه نبی تایید مرحال اغه اقوال چې کم د فیل فيل نه مخکي میاشتو کړونه چا یاد کړی دوه کار مخکي دوه مخ نه هغه کمزورې اقوال دغه دوه کار مطابق خبرو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت د میاش مطابق مختلفه پری کی د جمهور علماء قول مطابق ربی الاول ل ربی الاول کې په یاد علامه جوزی پری باندې اتفاق نقل کړي د علماء چې ادار ربی الاول اگر چې تفصیلو نور علماء پنيس باندې د سیرت نگارو او د تاریخ علماء پنيس چا د پیدائش میاش سفر کو دل دا چا ربی الاول ثاني کو دل چا راځي خوځلې چا رمضان خوځل او یو قول پکې د عاشورې د محرم باندې محرم یو قول هم په تشته برحال دې کوم اختلاف خو لیکن مو وی چې د جمهور د قول مطابق ربيع الاول درېم خبره د تاریخ اختلاف چې د ربيع الاول شینو تاریخ کوم تاریخ دی ترې کې گن اقوال دا مو یو قول ورکی داره او دا اکثر محدیسین و موررخین و احلی سیرت خپل کرده چه دا آٹھ ربیو روالو آٹھ ربیو نبی علی السلام پیدا درین قول ورکی کم مشہور خلکو خلقو که اغبار ربیو روالو درین قول دو ربیو روالو دو او سلورم قول پاکی نو ربیولوانو نو خوددی بیا علمان تدویق دا سی کئی چی دا دو آٹ او نو سمون اکری بارا سمون اکری بارا بیولوانو ندی کیونکہ اس وقت نشتا چی سڑی بیا او انپدی لگی اونن بس رب دا تاریخ مانے باس بیوش خودما یو رسالہ دا اید ملاد النبی کی حقیقی نو باې کې باقی دمون ټیبل جوړ کړی دی او دا غا ټیبل مطابق هم د پیدایښ او د وفات تاریخ باندې باس کړی دی اب یا سره کديش خو حال دا 26 او 9 دا خبره لګ حق تجېځ کړي فقدا زیات تر محدثینو تیر تاریخ او سیرت والو 8 خدلې خو یو فلقیہ تو ماہر ترشیولی محمود پاشا فلکی دای په حوالہ باندې علامہ شبلی نومانی رحم الله سیرت النبی ہے او قاضی سلیمان منصور پوری خپل سیرت رحمت للعالمین کې دای محمود پاشا فلکی قول لترجیوه کړی نو تاریخ ده علاوه ته تحقیق کړه چې د فلکیاتو په انشاب سره چې مو نو 8 او نه جوړېږي دا نو جوړېږي سیرت النبی کې په دې بحثه دارنکا جی سلمان منصور پوری ہندوستانی اور دبلی عالم چیف جسٹس امپاتیش اور دبلی عالم کی کتاب دے بہترین کتابی سیرت والے سر رحمت للعالمین بہرحال ایدا ویلی اوی دا تحقیق کڑے ا تحقیق لندار ہے جنہ نبی علیہ السلام یوم ولادت پیر کیدر قبیل اتفاق ولیکن بل طرف تا د زیات دا اور دا, دا چدا اور صحف ول دارے چدا عامی فیل نوید عامی فیل پکال واندے رب یو لول د پیر پور رزباندی ومنو تاریخ کې دیشی بل نه جوړیږي بارمه جوړیږي نو ده. او په طالق میاش باندې کډر میاش کې دوه تاریخ هم کې راغلي دوه تاریخ هم د پیر رزبوا او نو تاریخ هم اوه اټ نه خو لیکن تدویق په کې به دا جوړیږي دا 8 او 9 چې د شمسي او قمري حساب فرق نو تدویق ولې دا ګورې سره دا نن اوس موږ ماخوته جنازې کې داش په اندازه داننن روزګه د سبادا دا داننن دا, دا, دا, سبا دا, دا, دا تاریخ نن سیم دی 28 کې نو داش په نن دا 28 سهار وځو نه بعد په تاریخ بدلی او په شم امريش صاحب سره داننن شپې د دا سبا وځي دا سهار وځي دا, دا, دا. دا, دا. که ما خام دتا سپومه راټیچه نو په تی وځه د 8 و 9 کې دا غراغ له دا تقریبا درسته چا چې 8 و او چا چنو ویلې نه دي شم چې په مری حساب دا وچ نه چا ده که په دیرو سره حساب او چا دي بل را سره حساب کړی نه دي وځنه چا اټ او چا نو ویلې ورنه په دې پری کې سره ثبت کیږي ورې کله دا چې بهره دی رسول د نبی عليه الصلاة والسلام یوم پیدائش نه لري دې وځنه په دې ملټی شي بارغلل الباني عيد ميلاد النبي منويږي نو دا د نبی عليه السلام یوم پیدائش نه اول خدا موږه د کال اختلاف د میا شي اختلاف نو د تاریخ اختلاف او دا تخطیق دا دا تاریخ دا بیا چې د تحقیق مطابق نو بار غولیو مې پیدائش نه بلکې 8 یا 9 ربیول الاول د نبی صلی الله علیه وسلم یومې پیدائش بلکې تاریخ د نبی صلی الله علیه وسلم یومې وفات باندې هغه وفات کې د تفصېلو کو هو که شیندا نو د دې پنځه عام خلکو کې سره 12 وفات نو دا, دا, وفات نو دا, دا پیغمبر په وفات باندې عيد منوي پیدائش څنګه شو دا په فاطمه باندې ییټ بارحال د نبی علیه السلام د پیدائش تاریخ متعلق څه خبره ده مرهم نبی علیه السلام پیدا شو وی پیدا شوه صبح صادق په ټیم تقریبا 4 بجو ټیم محله وقت مکه کې کوم محله کې چې نبی علیه السلام پیدا یې هغه وقت شو لیل هغه محله ته ورته کېده او مکه وا په مکه پیدا ده دغه پیدایش دوران که یا دا پیدایش نباد یا مخ که ستا سپاز واقعات، احوال هغه دا صیرت تاریخ کتابون وعلانا نکل کلی دی چه اغیطا دلائل النبوه تویلی که یا ارحاصات تویلی که یا موجزک دم ارحاص ارحاص دا پیغمبر پیغمبر که دونه مخ که ناشنا کرونه او چې پیدا شی او پیغمبر شی او بیا ناشنا کرونه کی دیر آغا پلاس انده موجزک دی نو کم باذ ناشنا کرونا د نبی عليه السلام د پیدائش نمک یا پیدائش په وخت کې کم چشوی دي د دلائل النبوت وېزاده د پیغمبر د نبوت نخه علامې وې چې الله خو دې لنبي شوه نه ول الله ته خې دې وو خاندان ته خې دې مکیواله ته خې چې قدر او قیمت او عظمت د پیغمبر د خلکو پزېه کیږي هغه دې زیاتې پای کې یو خپل د نبی عليه السلام والدان امینه بی بی وای چې ما پدې محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د خپل بچی حمل دوران کې هیڅ تکلیف نه له احساس کړې حالانکه خدیجه چې حمل شي نو حمل ډېر له تکلیف څخه پیدا کېږي په ورې په یوه ځما 50 تا 50 کې ما تا دنه محسوسې ده چې ځما بغېډ باندې بچي ماشوم دا د نبی علیہ السلام داغه ناشنا حالاتونه د پیدایشه او د مور په ګېډ باندې دلالې بن وارېرا محترمه وای وکلی چې نبی عليه السلام پیدا شو نو د پیدائش په وخت کې ده نهایت نزیب صاف سترا هر قسمه علایشو غندګې نه پاک هرنګې ماشوم سره د غندګي و غیره خامخ راځي د پیدائش په او وکلی چې پیدا شو نو د پیدائش نه بعد دینک عبدالمطلب ددنوي کپل تاوکل او کړي کې باغ صوب بیت الله دیوته انا کعب التے بیت الله کعب کې دنه الله نوې ډېره دعاګانې د پاره وغړي او به د الله شکر ادا کوه واپس راو وسو مورته هوانه دا څه نور دغه غن واقعیا تو حالات لکه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د یو روایت نقل لای چی دی مککی یو يهودي و شهره نو یلا د نبی رسول الله ده د پیدائش پشپا ورې شوړه مته positive وکاله تاسو کې نن د غښ پیدا شوی نه دي ایو تیر هم کې پیدا شوی نه دی دا یې معلومه تو او ته نن په پخې پیغمبر پیدا شوی درې umat نه منتخبته نه لې دمه پیغمبر پیدا ل او دا غدې د باور او مغمنس کې مهر نبوت هم نه نن پیدا شوی او دوش په بدام عاشو پم مس او جن ولا په شیطان او جن اخم پیغمبر بې مشران نو او هیران شو پرېښه معلومات کول کول اخر معلوماتو کو ورته وې نن د عبد الله ابن عبدالمطلب زی په راشه عبد الله پیدا شوه د عبدالمطلب نو سه پیدا شوه يهودي ته چقال د وې لښونو هغه په خپل راغې وی چې را مشول چې ما شوون کله مشاهده د نبی د السلام وکړه دغ مهې نبوت د نوبی سلام د دی دواړو غبو من کې داسې وړه د کاترې ګینې دومره ونې غټ د ې نب د تسی خپل دی چردوو خووار حال چې کله دل نو ی د به اوشهه پر د ی ی اوس کې چې بیا راغې واپس نو بیا چې نن د ب سریلو نبوت رخصت شوته او دنییسیل کې بیا رال. ننبا زبنی سے نبوت لار قرائش و تغمکی والا تلار. او بیر قرائش مخاطب کرتے قرائشو. خبریه دا دے نوی پیدایشی ماشونہ دے با پتا سدا سے عمله کئی چی دائی خبر مماشرق او مغرب طرف تقوری کی. او دا دے امتا نوی پیغمبر پیدای دا. دا عثمان بن عبیلعاس صحابی دے رزیلانتا. اوی زمان والدہ فاطمہ دا, دا پیدایش کو وقت کی آمین سرخوا کیا. زنان نه کنا پیرای شيخ کی زنانو صاحب وای کله چې د پیغمبر اسلام پیدا شون پیدا را کېدو سره په لړ ټول کور کې داسې یو نور او راش راش او ایمانه صورت تک تل د اسوری داسې را نږدې کېدل زموږ کی طرف ته وای زموږ د ګمانو جوړ داسوري په ما را خوښ دا حالت او کیفیت دا کابل احبار یو يهوديا عالم د رسل مسلمان شول د نبی ر اسلام اسلام نور اوره بیادا ابو بکر او عمر جلانو هما په دور کې بیرغنې د اسلام اغه د زړو کتابونو په خوانو کتابونو تورات انجیل نه د نبی رسول شان به ذکر کو ناوی چې په مختمو کتابونو کې لیکلي چې محمد رسول الله سلام با ولادت په مکه کې کی هجرت په مدینه تک او حکومرانی او سلطنت به پښام کی وی نو دا څه و پیدا شمه ککه هجرت په مدینه تک او دنبی علیہ السلام کا حیات مبارک کے اسلامی خلافت او ریاست شام پوریک و رضیت دغرن دسیرت کی تابون دا سنورم عجیبا واقعات او ارحاسات دنبی علیہ السلام مطالق میں قلقی آمینہ بیڈیوئی چی ورز ما خوب گولیتی دا دی پیدایش نمخی خوب کی ما تبیلی کی چیستان با اللہ یا رانان پیدا کئی او ایما بیا خوب کیو کتر چمانه او رانا وواتا او او رانا دیر او چیتا لارا او چیتا لارا من دا شام علاقه بسرا دا غیب بنگلی و محالات ما دا پیغمبر حکومت او سلطانت و پیغمبری دین پس ویزرا پاسی نبی علیہ السلام نخطل یو زلطا پوس سویو ته منتخطل حال بیان نو نبی علیہ السلام فرمائی دیو انا دعوتو او ابی ابراہیم و بشر وَرُوْيَا أُمِّيَا لَّكِ رات أَنَّهُ ان خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ اَزَعَ لَهَا قُسُورَ الشَّامُ زَ دَخْبَلْ پْلَارْ نِكَ ابراهیم علیہ السلام دوائم دوائے کڑے وکر رب بناوا رسول امینو او دخپل رور عیسیٰ علیہ السلام اگا خوشخبریم اگا زیرے وار کڑے وکرہو سور تصور کی رازی وَمُبَشِّرَنْ بِر یا دې من بعد اسمه احمد معنا بعد پیغمبر رضی احمد بنو او د خپل مور خوبم چاري دي دالو چې یو نور د دینه اوت او د شام هغه محلات رات دا روایت مصدر احمد کې امام احمد رحم الله ننه نقل کړي درنګ یو بل خوب اميني لیدل په سیرت تاریخ کتابونو نقل کړي او یو ما خوب وی چه ستا بچه پیدا کی نو چه کل ده شي نو پده بدا دمو اے دم چه اعیزه بالواحد من شر کل حاسد ده ده پناه وارم اللہ باغیت یا وزابتان ده د ده هر قسم حاسد نه ده سر سو کا یو لکی دارنگ یہ صحابی ده سیدنا حسان بن سابت رضی اللہ تعالی شاعر ده ده نبی علیہ السلام شاعر او صحابی ده حسان بن سابت رضی اللہ وئی مدینہ کی لے مدینہ نے مگر پیغمبر مکہ کے پیدا ہوئے دے مدینہ کیوں گئے دیر ریا فاصله مدینہ کے زوم او ورکوٹ اندازہ د او کالوں نی اورز دخر محللے ن د یہود محللے تتلوں یہود شہر المدینہ کی ایک علاقے اغا محللے تتلم معصوم بنور سن پیغمبر کو پدیکے د یہود یو کلیت کمکریتا عالم اداسی برو چت زیبانیو درید او خلکو تایی آوازو کو یا معاشر الیهود اے یهودیانو خبریه زب پا علمی نجوم بانده پویگم خو تلع اللیل النجم والوحمر نن یو سطور او اغا سطور نن داسی او سلید نمالوی گیلا چه اخیلی پیغمبر پیداش خبره دا خبرا دا او بیاوی اے یهودو تاوس چې دا کوم پیغمبر انتظار کوو بس با پیدا شو. یزه ته وو کال انداغه واه تا خبره موري دا بس بیا زما شوما نه روانه کله چې نبی رسول الله مدینه تر راغه هجرت او نبوت ملوشه وي مدینه تر راغه زبیا غټ سوم نوبیا د نبی رسول الله دا چرچاو خبره چې ما تاغه تما شو ماریا خبره راياد شي چه ګور پیغمبر پیدا شو زه ته وو کال او هغه وخت يهودي هغه مدینه کې دا خبره کړو چې راتین یو ډارنیو بلنه او حالات د هراساتونو د نبوت نبوتنا د نبی علی السلام د پیدائش وخت کې وای په کومه شپه چې نبی علی السلام په کوم ورځ پیدا شو په دغه ورځ فارس ایران چی ورته وای په ایران کې آتش گدیوي د آتش پرستو سره چې مجوس نو هغه آتش گدی کې اور مړشه ایا هلال کې وای ال یو آتش گذوا چې هزار سال پای کې مسلسل اور لګې درو مړکېږي نه مسلسل به اور بلي دا د تنظیمه اغه اور د مرګ پرې خنو ولیدې جيده اور خو خوړیو کنه خوړیو برخ جام دی اسر خدای نبی عليه اسلام په پیدائش سره اغه اور یک دم مړشه خلک حیران تر دې پوري چې د ایران د فارس باچان حیران شوړې پریشان شه سو خوب به ملي درې یو حکومت ترته تنظیم دی خبرهږي دغې یو دا مشر حا지요 و ورای د دین ام یو خو بل درو به بادشاہ ته ویل نو یو خدا اور مش بین کن لیکن عبادتخانه وی اخر عبادتخانه باندې وی زلزله راځه او پریوت بلداشو شوا چې دغه ته یو بحيره دو دوغه د شوار کوټه کوټه سمندر ساوا وې پای کې یک دم زمکه اوښ لیدا اوپر د نلاره وا خشکه شو کله نبی علیہ السلام د احرامات او د دنیا درحات وکړه ځکه د دقیق د ریاض بدیش عبادت مونږه کوو او بلدا چېدا فارس د ایران د بادشاہ چکم صدراتی محلونو په دغه شپه کې به کوم چې نبی علیہ السلام پیدا ش وی سقته منه 14 شرفه سورلس سورلس دایاب بالاخانینا عادغي باغ محل سره کړې کور جوړیږي کړې لکه دا چې داسې وایي چې دیوال ردی سورل ردی پرې وته ای هران څنګه چلېږي دتا خو به مو ویل شو دا غاځي چې موږ تاسو خووب لیدلایې ای طرف تاسو به بېګرا بیا دې تعبیر معلوم کړه ناغه وخت دا یو کس نه تعبیر معلوم کړو اموګ دا واقعہ خلنده لاغي ورته چې دا پیغمبر پیدا شو دسورد تاریخ یا علم نجوم نمنتماریونی او اودا سورلس کنے چ پیوته کرن دا مطلب چ د ایران او د فارس یکه با دیګره سورلس بچان رخدمی ادا غسور شو نبی علی سلام چکر خطر رسیدل او د اوشلاو نو یکه با دیګره سد نبی علی سلام په جوان کی او صداغن باد او خرافات او په دور کی دا بچان بس او جله شو ختم دور, دور کی د فارس فتح شو بر هندہ شدید عجیب عجیب واقعات او حالات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارحاسات نه دي چې په دغه مخ باندې شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او عقیقہ څنګه پیدا شو نوم ورکې په شو عقیقہ شو و نوم مبارک مور خوب لیدلو او ما خوب لید چې ما توګه لید شو چې دا کوم ماشوم پیدا شو نو محمد نوم کیرا بالشریعت تاریخ والی لیکلی دله دانوم محمد صلی الله علیه وسلم دادی نکاب المدللب خدای تدبیق علماء دا کوي چې خوب لیدره د امینی بی نبی رسول الله چې پیدا وو نو بی خپل سره عبدالمطلب ته وې نو عبدالمطلب ولدا محمد صلی الله علیه وسلم د ولادت تو مو ورس باندې وې عبدالمطلب د خپل دستور مطابق او د دین ابراهیمی مطابق د دی دین ابراهیمه نړیواله سنه سال احسار پتیو ویوانو رزمان ای قربانیو کلو نبی علیہ او قریش را کلو په ای قوراک مراکو چې چه قوراک نخلق فارق شو نا عبد المطلب سیم نا قریش و تپوسو کلو دیماشون وسیل دی یا دیزوی دی نمسی خیر دی او ارتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای تاجبو کلو ای ابو الحارس ای ابو الحارس تا دق پل قوم و خاندان دا یخونو منا یو خل لا مکه چې کوم د نبی په شجره کې را ده تا دا ینه نو یعब्दالمطلب ورته وي چې دل معلومات کې خدا محمد خو ز د امید ساتم پدې امید باندې چې تمام زمکو اسمانونو واره با د دې مولود تعریف او توصيف کوي دا دې لای چې د تاریخ محمد ام سمان چې ډېر زیات صفته وتاریخ دي یو یقینا دلا عباس بدون انوم د چمنه ورسليږي چې څنګه محمد رسول الله سلام برحال خدای الله جي بشان دې دا محمد نوم عربو کې عام رايچنو الله رب دا د نبي عليه السلام د پر محفوظات او دا ما مخ کې ویلو چې د نبي عليه السلام کمه دا شجره لگانه نو دا صبر او مننه دې كله دین او دي شر الله يو يو واقع ته لیدا د نومه محفوظات لري بیا د نبي عليه السلام نوم بیا د نبي عليه د والدينوم د نبي عليه د دایينوم بے نبی علیہ السلام دا پلا دا ټول نمونه الله اطفاق سیدا سی بهترین نمونه خیری چې دا مشکی نه خو عرب پلا ور نو عبد الله څنګه توحید ورانیم دا رنگور نو می امنه امن والا ام ایمن برکات برکت والا او بیا نبی علیہ السلام نو محمد بالکل دا عرب دا ریواج نه دا تاریخ خبره الہامی الله رب الیز در دایو نه نظام جوړو بارحال محمد مومنورایچ دا امنو الله دانو آمن محفوظ ساتل اگر چې سیرت او تاریخ کتابونه وایي چې باربو کې د نبیع رسول الله او سلام نه سلور یا اولونا محمد باندې وو یعنی معشومان او کسان د محمد په او داغه سیرت نگار یو واقعي بیانې چې دری مکی څخه سان دری سلور کسان د چا په هر تریو سفر باندې او اود یو یهودی بادشاہ سره ملوشي هغه یو یهودی بادشاہ ته تاسو وته کوم ځای نه راغلیه وی د مکین ها ها مکین راغلیه نو مکه کې به یو پیغمبر پیدا کی محمد بنو نو ویته کسانو چې د محمد نو مورید نو دی په دې خوش فہمي باندې خپل بچو محمد نو کې خوش زمغه بچي پیغمبر شي نه دونو سیرت وراله کې دي تاریخ والا یو د عجیب بار تهو کنه اصله د سفیان نومه د ابو سفیان دبل بلوم حمران له لا يخلص له شيخ قلزيه محمد بن مشر محمد بن سفيان محمد بن اطوارا محمد بن, محمد بن حمران محمد بین مسلمہ محمد بین خزانی محمد بین فرماز دو منافقین او بیا نبی علیہ السلام لا پلي کا عبدالمطلب سے محمد بن کے اللہ داننده غصی محفوظ ساتره د عام شوینه لکه څنګه چې او بلا خبر الله محفوظ ساتره وا د نبی علیہ السلام و علی سلام هغه دا چې د مکی د خلکو د دا ارشي داوا کولا خدای نو بوت رسالت داوا چانه چا داوا کولا ز شاعر ہے چا داوا کاګا ته وي چې دا دعاو کوله زغت نسبدان په نسب پويګ زغت نسب واره دائم دائم دائم کچړتا په تمام تاریخ کې دمکی او کزانه د ویل چې نبی رسول الله دنسکه کچړتا دا, دا دعوا عامه او مکیه کې نو نبی عليه السلام چې راغره او دا دعوا کړې شي نو پیغمبر خلکو باندې خبرې ته دونه التفات نکو دا به تناشنا نخ کاری را خو الله رب دې بالکل مکه دا چې اخردا نه او جنبی علیہ السلام داو کڑن ټول عرب زبان ته متوجه کړه مکی والے متچینوی داورا غره بار حاج دربیه علیہ الصلوۃ والسلام دمون تذکروا ش نبی علیہ السلام نوم دا محمد صلی الله علیه وسلم خوشه او احمد قوم احمد یو حدیث کړي د جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه روایت او دا روایت ترمذی نے تل کړه ش نبی علیہ السلام فرمای زم پنځونو نه دي پنځونو ز احمدن زما محمد زما حیم ماہی ماہی ما شرکیہ بدات محو کون ختمون کی او زما پر ذیبا اللہ کفر ختمائی او ز حاشرم د قیامت ورځ به خلک نہ پس رواني او ز عاقب زمان بعد رسل پیغمبر راتون کی نشتر او یا بل حدیث کی راجی سیرت رحمت اللعالمین نقل کړه چې نبی علیہ السلام فرمایل زما زمکه کی نوم محمد ده اسمان کې مينوم احمد ده تورات کې نه نوم محمد ده او انجیل کې احمد او قران پاک چې بیا د نبی له سلام د محمد او د احمد تذکرہ شته د نبی علی سلام د انوم محمد دا اصل کې د دې اصل هغه ماخذ او ماده چې دا احمد ده احمد محمد د احمد نه هغه محمد څه توي شخصیت هغه سوق كي ده أغا حمد و تعريف ده ديرويلة دي نبية الصلاة والسلام تنم محمد قصير حسان بن ثابت رضي الله تعالى صحابي ده شاعر قد نبية الصلاة والسلام ده نم و تعريف وي وي الله جيبه كار کرده ده پیغمبر ده نمم دخبل نم نوي جوڑ کرده هشعر عويلين ده أغا شعر يوا حصدار وي وشق له من اسمه لجل له وزل عرش محمود و هذا محمد وی اللہ دا دا دا دا دا و اي الله رب العزت د دې پیغمبر دانون د خپل نوم نه جدا دی دي د دې پارشه د پیغمبر را عظمت او بړی خلکو تخکاری و اي زګه فذل عرش محمود عرش والا محمود دا دا دا دا دا علی محمود ده واهذا محمد ورزم ده محمد دانوم نه لا وی د خپل زنه جدا کړي بهر حال د نبی علیہ السلام کو نیت د عربو طریقه او شیبه ځن له کو نیت خوستا ناغه ابو القاسم او ابو ابراهيم دي ابو ابراهيم وتردي وجنه د چې د نبي عليه السلام د پیړه ماريا قتيه دا غينا ابراهيم رزي الله و پیدا شوه او وکړه چې ابراهيم رزي الله نو پیدا شوه چې ګری امين السلام ته سلام وکړه السلام عليكم يا ابا ابراهيم نبي ابراهيم شوه برحال د نبي عليه السلام کنیا نبي السلام چې پیدا شوه نو د نور ما شمانو د عام عادت او روتين نا سادهت او حالات بدل یو پای کیدا چې نبی علیہ السلام مختون پیدا شول مختون مانا سنت شوی دند احدیثه د دم تاریخ غن نتقل درن نبی علیہ السلام پیدا شې نو مم کټ شو ما چې پیدا شې نو دایې ولې نو مم کټه نبی علیہ السلام مخ کې نو کټ عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تر شي زماني دما پلار عبدالمطلب چې وی کلا د اولي د نړۍ د تاریخ کې شو او وی چیرې زما د دې زوی په ډېر لږه چا او سنت شوه پیدا شوه دا کاري د دې متالق مصیره تاریخ حالات د نبی اسلام متالق په شی کې لره پیدا شو نو ولدا مسرو رن نوم یې او دارن دويمدا چو ولیدم مختون سنہ چوی پیدا د دشنکی کل کله بازی ما شونه چوی پیدا شي ای باریکه مساله ده چې بیا سنت تا دا دا والا کلو تا ضرورت نه چې بالکل صفای او واقع بعد له عوامو کیله مشهور ده وې که سنہ چوی پیدا شي بیا بیا سلا چاړه والا را خپل پکایي نه چاړه مالا را خپل ته ضرورت بش بس مقصود شي دا حشفه چې ولوی دا زیاتی پوسته کې چې دا ختم شي چې نجاست گندگی ده غلطه او دا سنت پدې عربو کی عام رائے چې بيزانته چې د ابراهیم عليه السلام پدې باندې وي او اول سنت د ابراهيم عليه السلام نه شروع ولې ادم مخه نه سنت نو هوہی و تشریع و د الله حکم امتحانات دي نو باه امتحانات کي ادا وو وي د اتيا قالو کوم ورته حکم شنه د خپل بیا ځان سمات کړې یخه سنت تقريبا نه داغه وخت نه و او زم يهودو کين ختنه وقت يهود سنتول کوي او کې مخې ايشایانو سره خلایي او ټول دین برحال بل داوا وی شنو دې سره نم پیدائشونو متمدن علایده وه وراثین راس ویل السما داو بشمانو په نسبت د دره پیدائش انداز داو چې دا په لاسو نه د مخه ته پدې دا شي پروت په لاسو نو پروت تاسو ماشومان به راګي د عجز علامه الله تعالی تعالی دا او سر ی اسمن تد شچتو لکه دا څړې چیز نه کیږي د ريكي سره پیدا شه نبی عليه الصلاۃ والسلام بهرحال دا د نبی علیه السلام د پیدائش او د هغه والیس سره متاله قاتو چې هغه د نن کلاس کې بیان شي ان نور تفصيلات د نبی علیه السلام رضات وغيرها او ان شاء روان کلاس کې دیول کلو کولی ان استغفر الله